Haya ni matangazo wa idha ya radio na television isangani. Tunatangaza kutoka jijini bujumbura. Karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana. Waleo tunahanza kwa muhutasari wake. Wafanya biashara wa wili wa vinywaji vya kiwanda brarudi wa pigwa faini. Mumoja la kitatu na mungine la kitano. Kwa tuuma za kukiuka bei rasmi mkowani bururi. Huku baadhi ya bidha za kiwanda hicho zikiezwa kuwa haba jijini bujumbura. Na kiwango cha uzalishaji wa pamba kupanda musimu huu ukilinganesha na musimu ulio pita. Na katika habari za kima taifa, uh, raisi wa Haiti awawa katika shambulizi kwenye makazi yake. Kuna haya bila chaka na mingine mpenzi musikizaji. Mitambo inangozo na Arubiri Nduwayo. Hapa suri msomaji ni mimi lo mwade ni wabivuze. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Habari Kamili. Wafanya biashara, wa vinyoaji wawili e, walipigwa faini mmoja la kitatu mwingine la kitano. katika tarafa za rutovu na mgamba mkohani bururi wakituumiwa kupandisha kiholela bei ya vinyoaji vya kiwanda brarudi. Katika utawala wanatua mfano wa tarafa ni rutovu ambapo chupa moja ya kinyoaji aina ya mustel inauzwa pesa 1207 wakati bei lasmi ikiwa ni 1209. Kuna Kunalipotiwa uhaba wa vinyuaji aina ya msteri katika mitaa ya bui na bui na nyakabiga jijini bujumbura. Wafanya biyashara wake wanareza ukusifu wa vinyuaji huo vya, vya, vya kiwanda blarudi kufanyika kwa zamu hata vina kupatikana hua kwa kiwango kidogo. Wanaomba sirikali kuchukua suara hilo mikononi ili vinyuaji vipatikane. Beya vya kula muhimu bado hari kwenye masoko jijini bujumburari cha ya Serikali ya Burundi kupunguza beya vya kula hivyo mufano beya vitungu vya langi nye hupatikana kwa pesa 1100 kwa kilo ilihari viliwekwa kwa pesa 107 hamsini kutoka kwa mukulima maharagwe ni zaidi ya 1100 kwa kilo wakati beya lasmi ya rio ni 1100 kwa Baadhi ya wafanyabiashara waliozunguza na kituo cha redio na television Isanganiro wamesema kuwa wanavipata kwa bei halali hata na halama kubwa kwa kuvisafirisha hadi sokoni. Mtoto mmoja amefariki dunia na wengine wanane kujeruhiwa baada ya ajali ya barabarani kutokea kwenye kijiji Gwingoma mkoa wa Tarafani Buhiga mkoa ni Karusi ni bada ya gari aina ya Fuso kugonga watu waleokuwa nasukuma matofali kwenye baisikeli Tarifa kutoka eneo latukio zinasema kuwa majeruhi watano wamefiatuliwa risasi na polisi aliyekuwa nataka kuwatawanya laia ambao walikuwa na nia ya kuzuhu skali polisi kuchunguza na kwa kupima. Katika polisi wanareza kuwa risasi zilifiatuliwa wakati laia walikuwa wameanza kurushia mawe na matofali gari hilo ina ya fuso. Tarifa ya breze Pascal kararumi inasomwa na moize misaku. Katika ajali ya subi ya jumatano hii kwenye kijiji guingoma tarafani wiga mkwani karusi kijana mmoja ndiye alipoteza maisha pindi gari la mizigo aina afuso lilipogonga raia ambao walikuwa wakibiba matofali kwenye baskeli nyongoni mwahao waleo kwa kibeba matofari kwenye beskeli watatu walijeruhiwa bada ya hapo raya wamejitokeza kwa wingi kama wanavyeleza mwashuhuda polisi ilifika la tukio na kutaka kupima ndipo kulifiatuliwa risasi na kwa jeruhi raya wengine watano wasiriwa walipede kwa kwenye ospitali ilikupewa huduma za kitabibu nyongoni mwahao waganga wanasima kuwa wawili afyao imuhatarini wakileza kwamba Moja alifiatuliwa situmboni tumboni huku mungine, ikiwani ikiwa ni katika kifua Hao walipelekwa katika hospitali kuya mkua karusi natke tukwe turashobo ye Katika polisi kuwa askari polisi amelazimika kufiatuwa risasi Pindiraya walikua kitupia hilo katika kutaka kupunguza uharibifu Isanga Na mtunaendelea na tarifa yetu ya habari uzarishaji wa zaura pamba katika wa kilimo wa mwaka 12211 kulekea 1222 unatazamua kuwa tani 1105 wakati musimu uliopita ulikuwa unakadiliwa kuwa tani 107 hamsini ni maelezo yake kiongozi wa kiwanda cha pamba kojirikuwa. Hakizunguza na kituo cha radio na televisheni isanganiro. Gustave Majambere amesema kuwa zao hilo liitafanyi wa magyaribio katika mikuwa ya changuzo na kirundo. Hadi sasa naezwa kuwa mkua wa chibi toke ndio nazarisha pakubwa pamba ukilinganisha na mikuwa mingine. Kujenga nyumba katika mungi unapewa kwanza reseni ya kujenga kama ilivyo katika sheria ya upangaji miji marazi na ujenzi ya agosi 12 mwakarufu mbili 16 kipengele chakecha 98 na kinafafanoa kuwa katika viwanja ambavyo havijatengenezwa kuna mita zinazo paswa kuwachwa kabla ujenzi kwenye barabara inayongia mtani kunaatwa angalau mita 3. Mengi katika sheria hiyo na jamalivya nengenda kumara. Sharia hiyo iyo sainiwa na raisi wajamuhuri Munamo tale kuminambili Agasti mwaka rufumbili kuminasita Kuhusu ujenzi wa miji Marazi na ujenzi Wa miundombinu inchini burundi Kipengele chake chamia Cha sharia hiyo chaeleza kwamba Nyumba yoyote inaujengwa katika miji Nisharti zipewe idni Na idara ya ujenzi Kabla ya kuanzisha rasumi Shuhuri za ujenzi Idara hiyo ndiyo inahusika Na kuchunguza ramani ya ujenzi Pamoja na vigezo vingine za ujenzi Vina na wizara usika na masuala ya ujenzi Ibara ya miakuminambili ya sheria hiyo Inaeleza kwamba hakuna mutu yeyote Anayuruhusiwa kubadili chochote Katika nyumba yake bila kupewa ruhusa Na idara ya ujenzi wa miji Hatuwa hiyo inarenga tami undombinu ya uma Idara ya ujenzi bada ya kutafumini faili Za wanao hitaji kulekebesha majengo Uwe haki toa kibari cha kujenga kina katika kati ya farasa pamoja kwa konsfring kifungu cha mi ana cha sheria hiyo. Chaireza kwamba mutu harazimishi kuomba ruhusa kwa baviri ya shuhuri za ujenzi hususan kubadili rangi ya nyumba nyumba zinazo dumu muda mfupi usiozidi miaka mitanu nyumba za tasisi za kuimarisha usalama wa taifa pamoja na usio usiozidi mitasambiri za ulefu kipengele chatisini na nane chashiria hiyo chaereza kwamba mahala ambapo hapa jandari wa vema katika minajiri ya kuendesha shuhuri za ujenzi Ni sharti kuachwe mita sita ukitokea barabarani kabla ya kujenga Ibala hiyo ya kwamba barabara zinazo unganisha mita zinatengenezwa kukizingatiwa umbali wa mita tatu Katika tarifa zetu zijazo tutawafamisha masharti ya naopewa kipawambele ili mutu apewe hivini ya kujenga Na sababu zipi zinazo sawabisha mutu apokonywe reseni ya ujenzi Habari za kima taifa. Katika habari za kima taifa, raisi wa Haiti Jovenel Moise amewawa katika shambulio dhidi ya makazi yake Mjeni Paul Oplense amesema kayemo waziri mkuu Jean-Claude Joseph Kulingana na shirika la habari la uingereza BBC. bwana Josephu alisema makazi ya raisi huko Paul Prince. Yalishambuliwa ya na watu wasio julikana waleo jihami kwa siraha saa moja. Azaza eneo hilo na saatano kwa saa ya kimataifa marufu GMT. Muke wa raisi alipotiwa pia kujeruhiwa katika shambulio hilo. hilo bwana Josephu alisema kuwa hatua zote zaichukuliwa ilikuwa kikisha kuendelea kwa serikali. Jovenel Moize, mwenye umre ya mnaka hamsi na mitatu, alikuwa madarakani tangu mwaka na fumbiri februari baada ya mtangulizi wake Michelle Merteli kungatuka ma mrakani. Umoja wa mataifa umeonya kuwa watutu zaidi ya milione wanaitaji msada wa dharura kutukana na mzozo wa munda mlefu nchini Sudani kusini. Kulingana na shirika habari la uingereza, uh, kumrathi kulingana na shirika la habari la ufaransa elefi kwa mjibu wa shirika la umoja wa mataifa la watoto UNICEF, taifa hilo ambaru na adhimisha mnyaka kumi baada ya kupata uhuru ilikuwa Julai 9 mwaka kufumbi kumi na moja alinaendelea kukabiliwa na mzozo mibaya zaidi ya kibinada umoja huo umeongeza kusema kuwa maisha ya watoto wengi nchini humo ni ya tabu Muno kwa ni bado wana kumwa na hasia utapia muno na changamoto mbali mbali. Raisi Saru Vakil na makamu wa kwanza wa Raisi Rieke Masha wameungana kutekereza makubaliana ya mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka rufumbili kumina nane. Ndugu wa mwanzilishi wa inchi ya Zambia Kennethi Kaunda wamekuenda mahakamani kupinga kuzikwa kwake kwenye makabuli ya ya lio tengiwa maraisi Jijini Rusaka. Kuningana na shirika la habari la ufaransa ilifi, kaunda alie fariki donea yoni kuminasaba, akiwa na umri wa minyaka 97, anatarajiwa kuzikuwa siku ya jumatano, baada ya ibada ya kitaifa kufanyika wiki lio pita katika uwanja wa mashugia na kuhudhuriwa na viongozi mbali mbali wa bara la Afrika, watoto na wajukuwa kaunda, wanataka mahakama kuagiza mpendwa wao kutozikwa katika eneo hilo maalum na huu mpenzi msikilizaji ndio mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo Shukrani kwa awe kuiteka sikio tangu mwanzo hadi mwisho Shukrani pia kwa fundi mitambo Arubeli Ndwayo aliyeniwezesha nisikie pale popote ulipo kutoka studio za radio na television Sangano mimi nilo mradi ni waivuze